Щоб і в нас було так, як у чужинецьких землях, щоб і нам було чим похвалитися перед людьми. Гірко усміхався тим словам яровитів, мудрий корінь. На своїй спині звідав він ту славу царську, князівську чи якусь іншу. Відчув він і владність хижих напасників, і безжальність римську, бачив безліч люду з усіх усюд від краю до краю білого світу. І жоден чоловік добрим словом не згадував свого володаря, близького чи далекого. Ну, та що є, то є. Вирішив корінь оселитися в рідних місцях. Проте у витечі жити не захотів. Викопав землянку в Ярузі над Словутою та в таких чагарях, щоб ніхто із вогнем його не розшукав. Завів собі корінь ягнят, кіз, переправляв у літку отару на луки Словутинські, Виголював її там, запасав на зиму сінця, а як випадали сніги, тримав тварину теплі землянці-кошарі під горою. На Ветицькому торговищі вимінюв корінь на вовну все, що йому треба. Харч, брання, ножі читислярські тислярські поладунки. Рідко бачили його люди у городищі, а тому прозивали ведуном. Проте любили вівчаря за вдачу прямо, одверто, за спокій нерушимий, за правду. Диким, відлюдним зростав і син його Зарославо. Від батька мав могутній стан, від матері ніжне довгасте обличчя, русяві кучері, великі блакитні очі з довгими віями. Допомагав хлопець батькові пасти ягнят, готувати на зиму паливо, косити сіно на луках. А інколи кидав усе, йшов на високу кручу, днями, нічого не їв, не пив, все дивився удалич, жорливо прислухаючись до гомону таємничого світу. Летіли у дивоколі лелеки, і Зарислав прагнув слід за ними, і марилися йому таємничі краї, змій дракони, про які розповідав нянько корінь у казках, дивоглядні царівни. Вольні звитяжці лицарі. Чи є вона насправді у світі? Чи то лише так? Вигадано. Приховані в душі сили розпирали хлопця, вимагали вияву. Розумів те старий пастух, проте нічого не міг діяти. Мовчки дивився, як сина потужно притягує до себе метушливий світ, який так жорстоко глумиться над тими шукачами, котрі необачно потрапляють у його пасту. Одного разу сумно запитав, «Чого прагнеш, синку? Куди тебе несе, куди пориває? Хочу простору», – тужно відповів Зарислав. «Невже мало маєш простору?» – здивувався батько. «Маєш пригарні ліси, маєш луки словутинські, дивокола над головою». Ведмедів у лісі глумливо підхопив син, жаб у болоті. Няньку мій, ви мудрі, ви добрі!» Та вже я маю вік звікувати біля ягнят? Ви ж казки оповідали мені, що як був я дитям, а там же герої йдуть у далекі краї, щоб добути жар птицю або живу воду. Чи ж добували вони жар птиці, сидячи у землянці? Піду витич, стану дружинником, побачу світ. Чув я, цар Горвій готує похід на південь. Може, я побуваю в далеких краях? Пустіть, няньку». — Ти з божеволів, — схопився за голову батько, — самому лісти у пастку. Я стільки мучився, доки вибрався з рук всяких володарів, а ти сам суниш шию в аркан. О, мій нерозумний сину, хаменися! Зарислав гнівався, знову пропадав на улюбленій кручі, дивився на словутинські плеса, на грайливі хмарки у високості, що казковими човниками пливли собі беззборонно у таємничі краї. Інколи на хвилях ріки з'являлися барвисті вітрила чуженецьких гостей, під ними на човнах чорніли постаті насторожених воїв, блищали мечі й кольчуги, чулися протяжні пісні. Хлопець заздрісним оком дивився йому слід і твердо рішав у серці своєму, що жодна сила не втримає його в батьківській оселі. Жодна сила у цілому світі. Цар Горевій. З давніх-давен жив рід Горевія в Єрпінських непролазних лісах.